Higan tasa, eli vainistuminen. Kedätkä ei varmaan tule että se antaa meidän harjoituksen muotoa. Oh. Niin ketkä ei tiedä, niin meidän koulukunnan perustaja on 1200-luvulla japanilainen munkki opettaja, Dogen, Dogen Tengji. Meidän opetukset pohjautuu. Meidän, meidän harjoittaminen pohjautuu hänen opetuksiinsa. Tänään mä taas höpöttelen yhdestä hänen opetuspuheestaan, joka löytyy siis Showboy Gensosta, eli hänen tästä isosta kirjoituskokoelmasta. Lyhyesti. Ja sitten jos aina tuntuu jonkun mielestä, on kertaamiselta, että mä aina toistan nämä samat läpinnat jossain vaiheessa, niin sitäpä tämä on. Ei sitä käyty varmaan kelkkää yrityksenä, että aina vaiistetti, sen saa sen uudistaa. Tässä on tietyt periaatteet, koska tämä on harjoitus. Ja siinä vanhassa viisaudessa kertaus on opintojen näitä Siinä on vinha perä. Se pätee myös siihen konkreettiseen harjoittamiseen. Koska meidän harjoitus ei pohjaudu pelkkään teoriaan tai pelkkään opetuksia, niin niitäkään ei tule sokeasti tuijottaa, mutta niillä on oma paikkansa. Se asennan tarkoittaa Istuma- Istumamietiskely tarkoittaa miitiskelyä. Mutta se kun sanotaan, että istuma- niin sitä ei tarvitse rajoittaa vaan ainoastaan se istimis, eikä sitä saa rajoittaa. Me kaikki ollaan johon erilaisia. te tietää, että purhalaisuudessa on neljä. Niille perinteistä tapaa harjoittaa mietiskelyä on istuminen, kävely, seisominen ja makaaminen. Eli jos joku sanoo, että mä en pysty mietiskelemaan myötä. myöten, niin se ei ole totta. Jokainen pystyy mietiskelemaan. Ei kaikkien tarvitse taipuun luotussasentoihin. Ei kaikki siihen kykene eikä kaikkien tarvitsekaan. Ei se ole mikään sasenin harjoittamisen edellytys. Käristäjä voidaan sanoa, että mitään tekosyitä ei ole olemassa, miksi ei voisi harjoittaa. Aina löytyy joku ratkaisu, tai joku kompromissi, tai joku, kuinka voidaan harjoitus mahdollistaa. Sitä ei voi olla painottamatta liikaa, että tämä on harjoitus. Saa sen tarkoittaa oikeasti harjoitusta. Alussa 30 minuuttia, 40 minuuttia, 45 minuuttia kerralla voi tuntua pitkältä ajalta. Siihen tottuu. Tämä on harjoitus. Eikä tarvitse ahnettiin. Heti kerralla ei tarvitse aloittaa 40 minuutilla. Voi aloittaa 20 minuuttia, 15 minuuttia, pidetään astetta, Mutta yhtä kaikki, tämä on harjoitus ja tässä ei kehitytä muuten kuin harjoittamalla päivittäin säännöllisesti. Taseen harjoittaminen ei ole mikään on harjoitus. Me ei voida kääntää sitä päälle eikä me voida kääntää sitä pois. Jos me niin voidaan tehdä, silloin me ei harjoittaa saseni harjoittaminen ei ole sidottu tähän ryhmätapaamiseen, sanassa istumiseen. Eikä se ole myöskään sidottu mihinkään Uber-retriittiin tai temppelissä kellojen kilatteluun. Jokainen voidaan harjoittaa just siellä, missä me ollaan kuulostanakin hetkenä. Mutta ei myöskään oikein sanoa, että Sasanin harjoittaminen ei pohjaudu se istumamiekkeliin. Ja miksi kaikki opettajat kautta aikoja on aina painottanut sitä konkreettista istumamieliskelyä. Nyt tässä yhteydessä tarkoitan, että voidaan harjoittaa muissakin muodoissa siis, mutta nyt puhutaan istumamieliskelystä. Koska meillä on mieli, se mieli on hyvin ruuhkainen. Meillä on siellä niitä ajatuksia, käsitteitä. Me koetaan asioita tietyllä tavalla, me kuvitellaan, että asiat on tietyllä tavalla. Me saatetaan pohjata meidän... Näkemyksiä joidenkin teorioihin, ideologioihin. Sama, samalta näyttävä asia sama asia on kahden eri ihmisen mielestä täysin eri asia, vaikka se on vain se yksi sama asia. Se ei muuta sitä asiaa miksikään tai sitä että tai sitä tapahtumaa miksikään, vaan se meidän mieli, mieli muuttaa sen. Jollekin voi kukka on rikkaruoho. Jollekin voi kukka on maailman kauna asia keväällä se sova se voi kukka. Sen istuma sen konkreettisen saseen, mitä me tänään nyt istuttiin, noin 35 minuuttia avalta. Sen konkreettinen tarkoitus on auttaa sen irti päästämisessä, niiden mielen harhojen riisumisessa. Koska meillä on ruuhkainen mieli, me ei saada sitä mieltä oikeasti rahoittamaan käskemällä. Eri koulukunnilla eri perinteillä Soto-koulukunnassa mestari Dogen opetuksiin se harjoitus on shikan tasa, joka tarkoittaa vain istumista. Ja vain istuminen tarkoittaa takertumattomuutta. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Jokainen tietää, joka istuu, harjoittaa shikan tasaa, tietää, mitenkä puuduttava harjoitus se on, mitenkä tylsä harjoitus se on, miten piinallinen harjoitus se voi olla, mutta myös mitenkä euforinen harjoitus se voi olla. Mutta ihan niin kuin arjessa, ihan niin kuin elämässä. Tunteita tulee tunteita menee. Joskus istuminen on piruhauskaa. Joskus se on helvetin tylsää. Joskus se on ihan vain Se vaan on. Se on just sellaista niin kuin se sillä hetkellä on. Meidän harjoitus ei pohdu mihinkään idealistiseen ajatukseen. Se ei pohdu mihinkään haavekuvaan, ei pohdu mihinkään unelmaan. Eikä varsinkaan niin idealistisiin käsitteisiin niin kuin valaistumiseen tai mirvaanaan tai johonkin. Ne on todellisia käsitteitä. Ne on myös sootoa koulukunnassa todellisia käsitteitä. Mutta meidän harjoitus ei pohjaudu niihin käsitteisiin. Palastumisia on valastumisia. nyt tulee nyt niin menee. Ei me niihin Sazen Sasen on vain saseni. Ja siksi tämä on niin pirun puuduttava harjoitus. Tylsä harjoitus. Koska me joudutaan aina vain uudestaan palaamaan niiden samojen perusasioiden ääreen. Aina, vaan päivästä toiseen. Istutaan siihen alas. Rauhoitetaan sitä kroppaa, rauhoitetaan sitä mieltä. Sitten kun me tehdään sitä säännöllisesti päivästä päivään. 30 minuuttia, 40 minuuttia alkaa olla No ei se varmaan koskaan ole helppoa, tai on selpää. Se, se alkaa olla rutiini, se alkaa tuntuma ihan normaalista. Niin kuin hampainen pesu, jos kärjestetään. Siihen tottu. Sitten alkaa tulla luonnollinen osa elämää. Sitten kun meidän mieli alkaa hieman sen eräänsä harjoittamisen kautta, hieman rauhoittumaan, sitten se alkaa kantamaan meitä harjassa. Viimeiseksi puhuin siitä todellisen lohikäärmeen kohtaamisesta. Silloin me aletaan kohtaamaan sitä todellista lohikäärmettä. Mistä ei tarkoita oikeastaan tätä Sitä tilanteesta. Sitten jos ilmestyy, kannattaa lääkärin. Tai sitten sanotaan sen voimia, mistä mä en tiedä mitään. Eikopettaja voi puhua niistä. Mutta todellisen kohtaaminen siis tarkoittaa tässä kontekstissa, tässä yhteydessä sitä, että kun me joka tapauksessa sasenista huolimatta, sasenista riippuen ihan ilman ilman sitä, me vaan istutaan alas päivästä toiseen. Pyritään tekemään parhaamme, itsemme ja muiden hyväksi. Istutaan kerran kaksi päivässä, aina vaan uudestaan, aina vaan uudestaan. Saaka oikeasti kantamaan meitä. Saa yhtäkkiä tukemaan meitä meidän arjessa. Eikä tämä nyt tarkoita mitään valaistamista tai mitään muita höpöytäjuttuja. Saakaa kantamaan. Meidän mieli oikeasti ravattu. Joku voi puhua tasapainosta. Onnellisuudesta. no on pelkkiä termejä. No, ne tarkoittaa kaikille eri asioita, siksi niihin ei takerrota. Me ei voida sanoa, että kun sä harjoitat sä niin puoli vuotta, susta tulee tasapaino. Ehkä kun se tulee kuin ennen. Sitten, jos siitäkin huolimatta jatkaa, vieläkin harjoittamista. Istuu vaan aina vaan uudestaan alas. Ei takeru, pyrkii tekemään parhaansa itsensä ja muiden hyväksi. Se on harjoittamista, se jatkuu ja jatkuu. jatkuu. Mutta koska shikan tässä saseen harjoittaminen on oikeasti vaativa harjoitus. Sanghalla traditiolla on siinä paikassa. Täällä me saadaan harjoittaa yhdessä, ja saadaan vertaistukea. Mutta sitä ei voi olla oikeasti liikaa korostaa, korostamatta. Sasenin harjoittaminen on oikeasti sitä harjoittamista. Se oikeasti vaatii paneutumista, omistautumista. Tai sitten me ei kohdata sitä todennäköistä mikä ei tarkoita siis valaistumista. Dogen kirjoitti siis monikappaleita. Tänään puhutaan semmoisesta, missä käsitellään unia, mutta nyt ei unia, ei käsitetä unien kaltaisena. Unet eivät siis tässä tarkoita niitä unia, kun me nukutaan yöllä ja nähdään jotain unia. Moni on kuullut sen sanon, jota väitetään itse itsensä Siddhartha kauttuma puhe sanomaksi. maistaa tarkkaan tarkkaamusta, miten se läpä meni. Se oli kumminkin se, että elämä on kuin kastepisara aamukoitteessa kuin salaman leimahdus. Aave tai Elämä on lyhyt ja hetkessä se päättyy. Se meni jotenkin paljon hienoa. Mestari Doogen usein puhui että me eletään ihan niin kuin unessa ja kuljetaan elämän läpi ihan niin kuin unessa. Tätä kun alkaa miettiä, niin niin aika pitkälti menee. Mä äsken puhuin siitä, että meidän mieli on harhojen, harhojen peittämän ruuhkan peittämän. Me saatetaan kuvitella asioista jotain muuta, me saatetaan nähdä ne tietyllä tavalla. Mutta aina kun me ajatellaan tai aina kun me jäsenetään meidän maailmaa ajatusten, ideologioiden, tunteiden, tämmöisten kautta, me ei ole koskaan läsnä. Me ei olla just tässä hetkessä. Me ei päästä koskettamaan ihan tätä hetkeä. Aina kun me yritetään sitä tavoittaa, se karkaa. Sitä ei se koskaan kiinni. Menee, menee, menee, se karkaa, karkaa, karkaa. Sanat, opetukset, ne ei koskaan tavoita sitä todellista hetkeä, tätä hetkeä. Tässä yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä unessa elämistä. Me ikään kuin eletään koko ajan unessa. Me ei saada kiinni siitä tästä hetkestä. Mutta koska myös puhe, opetukset, ne eivät sinänsä todellisia. Ei nekään ole just tässä hetkessä. Kun mä sanon nyt. mulin olin vaan siinä hetkessä, kun sanoin sen nyt. Nyt mä enää siihen. Se meni jo. Mä en tiedä mitä tapahtuu kymmenessä sekunnin päästä. Enkä mä tarkalleen muista, mitä tapahtuu viisi minuuttia sitten. En mä muista, mistä mä puhuin viisi minuuttia sitten. Me ei voida palata menneisyyteen. Eikä me voida mennä tulevaisuuteen. Me voida olla vain läsnä tässä hetkessä, mutta tätä hetkeä ei saa kiinni millään sanoilla, ei millään opetuksilla. Me ei voida tätä hetkeä mihinkään semmoisiin. Tämän kappaleen nimi, mistä Dovin puhuu, se voidaan kääntää tavallaan Opettaa unesta unessa. Eli nyt tämä uni viittaa Darman opetuksiin. opetetaan Darman opetukseen opetetaan unta sen unen sisällä. Tähän ei mitään koaani, Eli koan on se arvotus, tai semmoinen jolla mestaria, ja oppilas puhuvat opettelevat ja keskustelevat todellisuuden perimmäisestä luonteesta. ei ole olemassa älyydistä vastausta, bla bla bla, tämä ei mikään koan. Ja oikein myöhemmin sanotaan, että ei myöskään mikään metafora, mutta siihen palataan kohta. Mutta on kappaleen ydin, joka... Mä saa selvä mun käsialasta. Japaniksi on täällä niin kuin muchu Setsumu. Ja ydin on siis siinä, että me ei oikeasti saada tästä hetkestä kiinni ei millään sanoilla. Ei millään opetuksella. Joka muuta väittää, niin saatot saa väittää. Kaikilla on omat keilla, kaikilla on omat opetukset. Mutta aina kun me sanotaan jotain, se karkaa heti. Mieli ei saa koskaan kiinni siitä. Siis kun me eletään sen mielen mukana, mielen virtausten mukana, niiden meidän tunteiden, halujen, ajatusten, ideologioiden heiteltävänä. Kaikkihan teitä sen Se muutti mieltään. Vaan me saatetaan vaikka, pitää mietti miettiä esimerkkejä, tämä on liian rivu, liian jos nyt mietitään vaikka jotain ihmistä, se näyttäytyy tosi lempeänä, tosi upeana. Nyt nämä kravut on kyllä välillä tällaisia. näyttäytyy tosi lempeänä, tosi ihanana, upeana. Me pidetään sitä ihmisestä tosi paljon. Sitten me saadaankin kuulset joku sellainen asia, joka ei taisi sovi yhtään meidän omaan kokemusmaailmaan, joka ei sovi yhtään meidän omaan, omaan näkemykseen. Meidän mieli muuttuu hetkessä. Sinne muuttuu meidän silmissä. Vaikka saattaa olla edelleen ihan, ihan, ihan, ihan sama tyyppi. Sama pitein saseni harjoittamiseen. Me saatetaan harjoittaa pitkään kauan. Sasen saattaa olla tosi tuskasta, tosi piinallisesta. Sitten me kuvitellaan, että sasen on sellaista. Tai saattaa olla tosi euforista. Me saatetaan saada tosi syviäkin euforisia tiloja. Me saatetaan tuntea valaistua, että täällä ilma on jossain tosi korkealla. Me saatetaan kuvitella, että sasen on sellaista tai todellisuus on jotain sellaista on Dogenin mukaan taista unessa, unessa elämistä. Mut moni, joka on aikaisemmin lukenut näitä tai kuunnellut juttuja, tietää sen, että usein Dogen viittaa siihen harjoittamiseen. Me ei voida siis tavoittaa tätä hetkeä. Me ei voida herätä tässä unessa, me ei voida olla osa tätä unea sanojen kautta, ei millään mielenkäsitteiden, ei minkään ideologian, ei minkään teorian tai päättelyketjun tai tämmöisen kautta. Mutta se miten me voidaan olla läsnä, siinä se, no sama se uskoako, että oliko buddhassa olemassa vai, mutta tarinoiden mukaan, siinä se buddha oli aika ovella, ovella jannut. Tietysti varmasti monet, monet muutkin olisin kekkassu, mutta nyt se on se saattanut sen nimi, Se patentoisi. Mutta me voidaan tavoittaa tämä hetki kokemuksen kautta. Me ei voida tavoittaa tätä hetkeä. Minkään sanoin kautta se meni jo. Mä läpsittelin. sormi pari sekuntia sitten. Se on mennyt jo. Mutta kun mä napsutin sormiin, mä napsutin sormi. Vaikka mä sitä välttämättä Mun mieli ei välttämättä sitä se ei välttämättä tajua, että se tapahtuu juuri siinä hetkessä, mutta kaikki mitä mä teen tässä hetkessä tapahtuu just vain tässä hetkessä. Mutta aina kun siellä on se mieli, jota voidaan myös sanoa, että se on vaikka meidän päänsä, niin tietokone, joka jäsentää, käsittelee todellisuutta, filtteröi, suorattaa epä epämiellyttäviä asioita ja niin edespäin. Aina kun se on siellä välissä, ne ei koskaan voida olla läsnä just siinä hetkessä. Buddha, vanseeras mietiskely tai istuma buddhalaisuuden perinteeseen, totta kai muilla perinteillä on omat yli. Se kekkasi sen, että kun me istutaan alas, rauhoitetaan sitä mieltä. Sitten voidaan vähitellä. Itse on vihalla tätä sanaa, mutta ollaan läsnä tässä todellisuudessa. Tai oikein mä vihalle en pidä. Kun me vähitellen riisutaan niitä harhoja, sen uutteran istuma- mikä tässä meidän perinteessä on se shikantasa, me vähitellen voidaan kokea tätä hetkeä, tätä todellisuutta. Siis tuoken tässäkin kappaleessa monen kertaan toteaa sen, että me kaikki ollaan nyt putkia. Me ollaan jo valmiina. Me ollaan jo periaatteessa tai taivalaistuneita. Mutta koska me eletään kuin unessa, me ei oikeasti ko siis kokemaan sitä. Todellisuus voidaan kokea todellisuutena vain kokemuksen kautta. Nyt ei ole tarkoitus yhteen niinkään idealistisiin pääreihin mennä, mutta jotkut mestarit tai jotkut on puhunut siitä, että sen aikana saattaa kokea jotain hyvinkin syvää, jotain hyvinkin pelottavaa tai jotain hyvinkin ihmeellistä. Nousee merkkejä vain siitä, että mieli päästää hieman irti. Se häviää se filteri. filteri pois, joka jäsentää niin ja käsittelee. Tietokone on vähän aikaa niin poissin välistä. Todellisuus saattaa näyttää kyllä semmoisena kuin se on. Tai me saatat olla jossain kauniista paikassa yhtäkkiä me huomaamme, että maho, tämä on oikeasti tosi näytti. Tai kun leffa saattaa antaa mennä hurjaa emotionaalisia kokemuksia, jotka tuntuu tosi puhtaalta. Täällä ei ole mitään tekemistä valaistumisen kanssa, eikä minkään semmoista epäiväjuttuja. On konkreettisia esimerkkejä siitä, että kun mieli hieno antaa periksi, asiat saattaa kokea eri tavalla. Kuten tiedätte, niin Dogen oli... Hän oli oppinut ihminen. Hän kirjoittyi välillä aika tosi koukeroisesti. Usein tämän Shobo Gensson teksteistä näyttäytyy aika vaikeina. Ne on aika vaikeita. Ei niitä kaikkiassa voikaan ymmärtää. Siellä on sellaisia, sellaisia lauseita, sellaisia koukereita, mitkä on sidottu just sen, sen ajan kulttuuriin. Sen ajan Japanin konteksti ja muuta. Ei me voida ymmärtää niitä kaikki, Sitten kun on vielä käännetty englanniksi Japanista ja eri versioita sun muita. Siinä on totta kai ämärtymistä. Mutta voidaan tavoittaa se ydin sieltä, minkä Dogin koko ajan meitä pointtaa. Harjoittakaa, harjoittakaa, harjoittakaa. Istukaa, istukaa, istukaa. Eläkää, eläkää, eläkää. Pysykää elossa, olkaa elossa. Kokekaa. Tässä on muutama yksi tärkeä lause tässä kappaleessa. Dogin kysyy, että kuka voisi epäillä tätä todellisuutta? Tai kuka voisi vahvistaa tai kieltää tämän todellisuuden? Jos mä sanon teille, että mä oon valaistunut, te voitte kieltää tai vahvistaa sen, mä en ole valaistunut. Jos mä sanon, että sä oot valaistunut tai sä oot valaistunut. Jos mä sanon, että toi osa ei ole just tässä todellisuudessa tai mä oon just tässä todellisuudessa bla bla bla. Millä kriteereillä, millä määrillä? Samassa käytetään, kun me jotain. Kuinka me voidaan vahvistaa sitä, Kuinka me voidaan kieltää sen? Ja kaikkein tärkeintä. Kuinka me voidaan sanoa, mitä se saa Kuinka me voidaan sanoa, mitä se todellisuus oikeasti on? Se on jokaisella aina erilaista. Me tietää varsin, ketkä on tutustunut purjealaisuudenkin eri, eri, eri koulukuntiin. Jokainen tarjoaa aina hieman, hieman erilaista vastausta. Eri uskonnoissa on aina erilainen vastaus. Kaikki on tärkeätä, arvokkaita opetuksia. Nyt ei kyse siitä, että onko ne vai ei. Dogen pointtaa tässäkin siihen omakohtaiseen, omakohtaiseen kokemukseen. Kukaan muu kuin me itse ei voida oikeasti kyseenalaistaa. Kukaan muu kuin me itse ei voida epäillä tai vahvistaa sitä meidän omaa kokemusta. Vaikka tuossa olisi muoma opettaja tai... Udha tai ihan kuka, superguru vaan. Tietysti joskus on tästä eri mieltä, mutta mä en aina usko, että vaikka mun oma opettaja pystyy lukemaan mun ajatuksiin, tai pystyy tunkeutumaan mun pään sisälle, tai pystyy tietämään, mitä me just tunnetaan ajattelua. Mä en usko ajatusten lukujo, mutta saa uskoa kyse nyt siitä. Mutta yhtä kaikki, kuka muu ei voi tietää, mitä mä just nyt tällä hetkellä koen. Kukaan muu ei voi koskaan tietää, mitä te koette just tällä hetkellä, mitä te ajattelette ja tunnette just tällä hetkellä. Totta kai me tieteen, psykologian, sun muiden kenen avulla me voidaan vähän päätellä, mitä se saattaa ajatella. Tunteet kertoo paljon, pienet, huomattomat elet kertoo paljon. Mutta se, mitä siellä todellisuudessa tapahtuu siinä teidän kropan sisällä, teidän pään sisällä. Just siinä, missä teidän teidän, sydän sykki, teidän oma sydänsä aseverensiä kiertämään aivot tekemään, mitä tekee, bla, bla, bla. Ei kukaan muu voi siihen maailmaan astua. Ei kukaan muu voi tehdä itseäni puolesta. Harjoittaa sitä sasemia. Ja vaikka teille fyysisesti pakotettaisiin alas, sidottaisiin jalat luotusasentoille, vedettäisiin marulla selkäranka suoraksi. Ei se silti ole samaa, jos te itse teette sen. Kukaan muu ihminen, ei kukaan opettaja, huomekaan tämän perinteen aina oman kokemuksen ja omien Ei kukaan voi meidän puolestamme oikeasti olla siinä unessa elää sitä unta, tätä maailmaa, tätä todellisuutta, ei kukaan muu. Vanha kiinalainen sanonta sanoo. Opettaja voi avata oven, mutta sisään on käytävä itse. Sylsää tai karuukas saattaa ollakin, mutta kukaan muu ei voi harjoittaa saseni meidän puolesta. Sen ei tulisi musertaa, vaan sen tulisi inspiroida, sen tulisi vapauttaa. Eikä se myöskään tarkoita, että meidän pitää aina yksin selviytyä kaikista vaikeuksista tai kohdata meidän omat mielendemonit tai meidän omat, omat pelot tai kaikki kauniit asiat yksin. etteikö kun jakaa niitä muiden kanssa, eikö se ole siitä? Totta me tukeudutaan muihin, turvaudutaan muihin. Pyydetään apua silloin, kun tarvitaan, otetaan sinulla toinen tarpe apua. Yhtä kaikki me itse joudumme tekemään sen, mitä me teemme. Siksi joskus asennissakin saattaa tulla tai harjoitus on ihan syvältä tässä ja mitään järkeä tässä. Ei tapahmu, mita, mitä tässä Mitä mitään hyötä, mitä tärkeä vaan istuu. Saattaa miettiä, 1942, on, jos kyhän on jotain tekemistä. Vai siinä voi keksiä kaikenlaista tekemistä, laulaa päässä laulee tai mitä vaan. Ei se ole sen se osa Silloin me taas tuodaan mielellä lisää täytettä, mistä me pyritään pääsemään eroon. Niin pakko sen verran tarkentaa, että tässä me ei tietoisesti pyritä pääsemään eroon. Me ei työnnetä pois mitään. Mutta yhtä kaikki... toki puhuu tässä puntarista. Vau. Wow. Aika syvällistä. Se puhuu eri painoista ja puntarista. Tai vaaka, vaasta. Kun me punnitaan jotain, me saatetaan arvioida, paljon se painaa. Me saatetaan kuvitella, että paljonko, nyt varmaan tässä yhteydessä on sellainen Saatat arvioida, että kuinka paljon tähän toiseen päähän pitää laittaa painoa, jotta se on sitten balanssissa, tasapainossa. Jotta vaikka se meloni tai mikä vaan on tässä ja paino on tässä. Eikä se, että meloni on täällä ja paino täällä tai meloni täällä ja paino täällä. Saatetaan kehittää teorioita siihen. Matematiikkaa, fysiikkaa, mallinnusta, mitä vaan. Ajatuksia, ideologioita. Tämä pystyy siirtämään tämän dogin ajatuksen tai tämän ihan mihin vaan. No kun tavoitellaan sitä tasapainoa. Dolgen toteaa aika tylysti. Niin kauan kun me ei oikeasti olla siinä tasapainossa, niin kauan kun se vaaka oikeasti ei ole tasapainossa, me ei voida nähdä sitä tasapainoa, eikä me tiedetä mitä se tasapaino on. Me saadaan se meloni siihen tasapainoon. Me tarpeeksi editään niitä tiettyjä punnuksia tiettyjä painoja. Sitten me saadaan sen tasapaino kokenut melonin punnittia, Tietää heti, että tuo on, on varmaan viiden kilo, on, on, onko niin iso Tämä on kahden, kahden kilon melon. Se ottaa saman tien kuin sen koko Se on melkein siinä. Jollakin menee aikaan niin kuin löytyy. Just se oikea tasapaino. Mutta yhtä kaikkea, ennen kuin me oikeasti ollaan saavutettu se tasapaino. Ennen kuin se meloinen tai mikä nyt onkaan, niin kuin se vaaka on siinä Ei me voida tarkkaan tietää, mitä se polku vaatii sinne tasapainon pääsemiseen tai että mitä se tasapaino oikeasti on. Ei olla vielä tulevaisuudessa. Ja jonkun toisen kokemus siitä tasapainosta ei se ole sama kuin se, että me itse koetaan se tasapaino. Tooki myös puhuu tuossa. Että Tuon pystyy sisäistämään vain sen harjoittamisen kautta. Muiden kokemus ei ole sama kuin meidän kokemus. Kukaan muu ei voi harjoittaa meidän puolestaan. Siksi usein tasanin harjoittamisessa moni on kuullutkin, mutta moni ei ottaisi kuullut. Puhutaan sitten kuherruskuukautesta. Me aloitetaan harjoittamaan saseen ja me ollaan tosi innoissaan siitä. Kaikki on tosi tseniä ja kaikki on sen purhalaisuutta. Ja saseen tosi ihkua ja ja yhdessä hienoa. ja oli on tosi, tosi upeaa. Me jatketaan ehkä käydä sen sangan tai ryhmän tai jonkun kanssa istumassa ehkä puoli vuotta, ehkä kuukausi. Sitten kun me huomataan, että me edelleenkin vaikka suututaan, tai meillä on vieläkään valaiskuttu. Siinä tosiaan, että talopahtaa. päättyy. Dogen sanoessa ne merkittävimmistä teksteistä nimeltä Genjoko on, joka menee jotenkin suurempia teemään muista, Mutta idea on se, että jos ensimmäinenkin askel on väärä, niin se kompastuu välittömästi. Taikka tulet kompastumaan jossain vaiheessa. Se ei ole mikään klisee, tai klisee, mutta se ei ole mikään perätön klisee, kun sanotaan, että SASEN on vain SASEN. Harjoittaminen on vain sitä harjoittamista. Tänään se oli kivaa. Huomenna en tiedä. Eivä se oli tosi mukavaa. Niin ensin. Se on kumminkin aina vain sellaista, kun sillä hetkellä on. Sama pätee todellisuuteen, todellisuuden kohtaamiseen. Me ei voida koskaan tietää, mitä se päivä tuo tullessaan. Tapahtuu surullisia asioita. Tapahtuu tosi iloisia asioita. Saatetaan ilolla miettiä, että valta elämä muuttuu tänään ihan täysin. Siitä ei kyse, mitä tapahtuu tai milloin tapahtuva, vaan kyse on siitä, mitä me tehdään just nyt. Kaikki nuo hienot opetukset ja duogeninkin opetukset ja muita ne on pelkkiä kriseitä oikeasti niin kauan, kuin me, kunnes me itse aletaan toteuttaa niitä käytännössä. Jokainen meistä oppii puhumaan hienoja asioita, teorioilta. Se on pelkkää tyhjää puhetta niin kauan, kuin sen takana ei mitään kokemusta. Sikan tasa on siinä mielessä myös jännä harjoitus, että on ihan sama harjoitus sekä mestarille että sille enskertalaiselle. Täysin sama harjoitus. Totta kai asento vähän saattaa, tai saattaa vaan, asento siinä viikkojen, kuukausien vuosien aikana. Mua vaan luonnollisemmaksi. Istuminen fyysinen istuminen helpottaa, muuttuu ihan vain helpommaksi ja helpommaksi. <köhön> Harjoitus ei muutu miksikään. Se mikä siinä muuttuu, on se kokemus, kokemus syvenee. Mutta koska me ei olla vielä siellä missään kymmenen vuoden päästä, ei eikä edes olla huomisessa. Eikä la edes minuutin päässä, eikä edes kymmenen sekunnin päästä. Niin tässä asenin kontekstissa harjoittamisen yhteydessä on ihan turhaa spekuloida. Jollain tulevaisuuden palaistumisilla tai jollain tulevaisuuden tasapainoisilla olotiloilla tai onnellisuuden olotiloilla. Mutta sekä ei myös oikein sanoa, etteikö siitä unesta voisi herätä. Tai etteikö tässä olisi mitään syytä tai mitään järkeä tässä harjoittamisessa. Totta kai tämä harjoitus Jeesaa, se on ihan selvä. Mutta se saa vain silloin sitä oikeasti jaksaa harjoittaa. Tarjoittaminen ei tarkoita ahnehtimista. Eikä se myöskään tarkoita mitään löysäilyä. Se tarkoittaa sitä tasapainosta arkeen, iloinen ja surullinen. Mutta yhtä kaikki istuu aina vain päivästä toiseen alas. Se myöskään taho oskoi siitä, että Meidän ei siis sinänsä tarvitse vapautua siitä unesta. Meidän ei siis paeta sitä unta mihinkään, tai herätä siitä unesta. Koska emme ensinnäkään voidakaan. Ei voida olla missään muualla, missä me ollaan tässä voidaan sanoa, että joku päivä mä ehkä ole vähän onnellisempi. Mistä sen tietää? Tai että viikon päästä mä surullinen. Mistä mä sen tiedän? Sen mä tiedä, että kyllä mä tun onnellinen ja kyllä mä tunemaan surullinen, mutta toisaalta voin mä sitä tietää en. Mä voin tietää, että mä oon nyt just tässä ja mä voin tehdä just nyt parhaani. Juuri nyt. Siksi taas sen ei ole onno-harjoitus. Se ei ole mikään, että istun kerran viikossa, istun kerran päivässä. Se sama intensiteetti, sama omistautuminen, sama läsnäolo. Sen tulisi olla mukana kaikessa, mitä me tehdään. Me voidaan testää pyykkiä samalla tavalla, kuin mistutaan sasenissa. Ei tarkoita, että meidän pitäisi siinä tänään mieli tai. Mutta hei, eihän meidän pidä tyrkiä tyhintään mieltä, kun Tai kun me pestää hampaita. Eihän meidän tarvitse erikseen keskittyä siihen pesemiseen, Mutta ei meidän tarvitse erikseen keskittyä siihen sasenin harjoittamiseen. Sikan tasa on vain istumista. Me istutaan ryhdikkään. Hyvä asento. Henkitetään semmoisena kuin hengitetään. Ajatellaan sitä, mitä ajatellaan. Kun meistä ryhdykkeinä ajatellaan ei-ajattelemista, se muuttuu todelliseksi. Kun me vaan pestään niitä hampaita, vaikka meistä tajuttaisiin, niin siitä se on hampainen pysty. Jokin käyttää näistä hengoilua avaruudessa. On ehkä se on eura Sama, sama perusvirhe. Semmoista rentoa. Tsiharmi. Sitten tässä avaruudessa hengäilyssä. <tos> <tos> no oikein mä sanon niistä asioita, joita me kosketetaan. Niiden tulisi vaaleen jukkevysty pois. Me takerrota niin. Tiedettä mitä ne unessa. Unessa asiat on. Unessa asioita tapahtuu. Unessa asiat saattaa olla kevyitä tai painavia, tai unessa asiat saattaa olla tosi kauheita tai surullisia tai tosi iloisia tai mahtavia tai euforisia. Mutta unessa nämä asiat on just sellaisia, kuin ne on. En tietenkään todellisia ole, mutta ne unjuttuja. Mutta on kuitenkin silloin siinä unessa. Asioita, joita me kosketetaan, ne tulisi kevyesti leiju pois. Me ei takerrota niin. Me tehdään sitä liian iso numero. Me tehdään tästä asian harjoittamista liian iso numero. Me on koska me tiedetään, että siihen ei saa. Mä istun, koska mä oon niin tyhmä, että mä oon tehnyt lupauksen istua. Mä vaikka voi käydä muuta, täällä on mun pakko istua pitää ne typeriä kaapua. Ei, kyllä mä tykkään näistä. Mutta ei se rasioista liian vaikeimmin. Pidätä asiat yksinkertaisin. Säseni harjoittaminen oikeasti on todellisuudessa pirun yksinkertaisesta puu, Mikä ne oikeasti sen erompaa? Sä vaan istut alas. Totta kai se on vaikeaa. Ja kun sä vaan päivästä toiseen, istut alas. Yhä, yhä uudestaan. Sitten se on sitä hengailua Asioita, joita sä kosketat, ne vaan leijuu kevyesti pois. Ei se pian väkää se on se perus vire. Me ei takerruta niihin asioihin. Me ei tehän liian vaikeaa, Me ei pyritään jäsentämään. Me ei pyritään muokkaamaan asioita. Otetaan otetaan suruna, iloilona. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta siksi meillä on tämä harjoitus. Yksi tosi upea aforismi, on tiedä oleksa aforismi, on tämä shit happens. Get used to it. Oikeasti niin asioita vaan välissä, tapo, välillä tapahtuu elämässä. Ei me voida kaikkea kontrolloida. Tapahtuu iloisia asioita, tapahtuu hyviä asioita. Niihin pitää vain tottua. Sekin on helpommin kuin sanottu, tai helpommin sanottu kuin tehty. Siksi meillä on tämä harjoitus. Jonka avulla me voidaan oikeasti päästä irti niistä mielenharjoista vähitellä. Voidaan kohdata ne asiat semmoisena kuin oikeasti on. Mutta me voidaan kohdata nyt missään tulevaisuudessa. Ei me voida päättää, että me kohtaan ne sinä ja sinä päivänä sitten me on joku ping. On, voidaan kohdata ne just nyt, tässä. Ja nyt. Me voidaan pyrkiä olemaan suuttuneita, me voidaan pyrkiä olemaan loukkaamatta muita itteemme. Joskus me tehdään virheitä. Se on luonnollista niille. Sillä ei mahda mitään. Me voidaan ottaa sitä opikseen. Meillä on kokemus. Voidaan oppia siitä kokemuksesta. Meillä on harjoitus. Voidaan oppia siitä harjoituksesta. Mutta vain, jos me harjoitetaan. myös sanoo tuossa, että suunnassa elämeen, niin se on sitä todellista. Tarkoittaa sitä, että Miks meidän mi, mik, miksi meidän pitäisi yrittää olla jossain muualla kuin missä me ollaan just nyt. Koska ei me voida olla missään muualla. Voidaan sanoa, että todellisuus on unta tai todellisuus on jotain muuta. Todellisuus on vain todellisuutta. Sasen on vain sasenni. Joko harjoitetaan tai ei harjoiteta. Kiitos.